بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله فجعله شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا الى الله باذنه وسراجا منيرا <تصفيق> وجال فيه أصوة حسنا لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى اله وصحبه ومن تبعه باحسان الى يوم الدين اما بعد <تصفيق> ان شاء الله الله يتوهازها درس صحيحه لكل جمعه تكوني درس يسرى صلى الله عليه وسلم ن tutafuata taratibu wa maisha ya Mtume sallallahu alaihi wasallam kuanzia wa kuzaliwa kwake na kuteremshiwa wahi da'wa yake makkah na maisha yake madina yeye na masahaba zake Mtume sallallahu alaihi wasallam asili ya darasa hino msingi wake ni sira kama alivyotangulia kusema ya bwana mtume swallam ila mara kwa mara yakitokea ya baadhi ya mambo kwa mfano eh, masala na ufungamano na aqida kama yatazungumziwa masala wahi basi labda tutazungumzia swala la wahi kwa upande wa ki vile vile mara kwa mara tunaweza kuzungumzia swala kwa upande wa kiusuli usuli kwa mfano tukizungumzia Qur'ani sunna za bwana mtume swallam kwa uchache uchache na vile vile yakija masuala ya ya, ya fikhi yanaonasibishwa ama yanaulingana na matukio yaliyotokea wakati wa Mtume صلى basi vile vile tutakuwa tukigusia inshallah lakini msingi wa darasa yenyewe itakuwa ni sira na neno sera maana yake kwa lugha ya kiarabu ni njia sera ni njia mtu anaoipitia kwa hivyo ukisema sera ya mtu ni njia ya mtu aliyopitia au maisha yake mtu kama yule na sera inaweza kuwa ni sera ya mtu yoyote ukisimama na kuzungumzia maisha ya mtu fulani awe ni maarufu au kadhalika basi huwa ni sera umezungumzia sera ya mtu fulani ila neno hili sera limenasbibishwa na Mtume swalla kiasi ya kwamba ukizungumzia eh, neno sira basi unayajuliganio ya kwamba wamzungumzia Mtume SAW wazungumzia maisha ya Mtume SAW kwa hivyo sera kwa ufupi ni tarekh ya bwana Mtume SAW na tukizungumzia maisha ya Mtume ni kutoka kuzaliwa kwake mpaka kufa kwake kabla ya kutumilizwa kama Mtume wakati wa kutumilizwa kwake, maisha yake maka maisha yake Madina. Na ndani ya sera kuna mazingatio makubwa ndani yake. istoshe ndani yake tunapata hukumu za kisheria, haswa maisha yake baada ya kutumilizwa kama mtume wa Mwenyezi Mungu. Basi kila alichokifanya ni lazima kizingatiwe na ni dalili kwa baadhi za hukumu za kisheria. Kwa hivyo Sera si kama ya mtu mwingine yeyote, Sera ya Mtume Muhammad صلى الله tukizungumzia si kama ya mtu mwingine yeyote, Awe ni kiongozi, awe ni mtu عادي, awe ni mtu maarufu atakai kuwa. Lakini tukizungumzia sira ya bwana Mtume صلى الله basi ndani yake kuna mafundisho ya Uislamu, ndani yake tunapata ahkamu za kisheria ambazo kwamba tuwafaa tujifunge nayo kama waislamu na hata kukusanywa kwake awali kutoka zama za maswahaba tabiina na tabi tabiina wote ukiangalia namna walivyokusanya maisha ya mtume swallam kwanza ilikuja kupitia mapokezi ya hadithi kama vile hadithi nyingine nyinginezo na sahaba za kimtume sallallahu alayhi wasallam nao na wao ndio walikuwa kimuona mtume sallallahu na wao ndio walikuwa kiaamiliana na mtume sallallahu na wao ndio walikuwa kijifunza kutoka kwa mtume sallallahu alayhi kwa hivyo kila kitu chake mtume sallallahu alayhi wasallam walikuwa wakidhifadhi waki, waki, waki na wengine wakinukuu na kuandika baadhi yao kisha wakaja na kuwapokeza wengine baadao ambao ndio tabiini na tabiini wakaja wakawapokeza tabi tabeena mpaka kuja kukusanywa kuwa ni hadithi za bwana mtume sallam e, ambao ni misemo yake matendo yake na takriri zake kwa hivyo kuja kukusanywa e, ama e, kuja kuzungumzwa swala la sira ya bwana mtume sallam kwanza ilikuja kupitia kwa hadithi zake mtume sallam ambazo walikuja akapokea maswahaba za mtume sws. Kwa nini tuzungumzie sera? na Nikhaswa katika wakati wetu huwa sasa, kwa nini tuzungumzie sera za bwana mtume sws? Kwa nini tuzungumzie maisha yake mtume sallallahu alaihi wasallam? Kuna umuhimu sana bila shaka kwa nani kiongozi wetu na kiigizo chetu. Na tunafungika kiimani na kisheria kumfuata mtume sallallahu alaihi wasallam katika kila jambo kama alivyosema Allah subhanahu wa ta'ala katika suratul ahzab aya 21 aliposema Allah subhanahu wa ta'ala laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun kuna ruwa njema ama kuna kiujizo twafaa tujifunge na mtume sallallahu alayhi wasallam na kama alivyotangulia kusema kwamba sera ni sehemu ya sunna za bwana mtume sallallahu kwa sababu ni hadithi zilizopokewa mazungumzo aliyosema mtume sala matendo yake takriri zake kule kukubali kufanyika jambo mbele yake na sifa zake yeye kama mtume sallallahu alayhi wasallam kwa hivyo sehemu ya sunna za mtume swalla allah alayhi wasallam ambazo lazimishwa tujifunge nayo kwa sababu ni sehemu ya wahi na yeye hakuja ila kile alichokisema ni wahi kutoka kwa allah subhanahu wa ta'ala aliposema allah subhanahu wa ta'ala wa ma yantiquu 'anil hawa in huwa illa wahiuha hakuzungumza kitu mtume swalla allah za ila kuwa ni ufunuo ni wahyi kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala kwa hivyo misemo yake yote matendo yake na takriri zake kwetu sisi ni dalili ya kisheria kwa sababu ni sehemu ya wahyi kama vile Qur'ani ni dalili sunna za bwana mtume sallallahu alaihi wasallam kama vile Qur'ani za vitendo faradhi tuupata ndani ya Qur'ani tuupata haramu ndani yake tuupata mandubu tuupata makru tuupata na muba vile vile katika sunna tumis kallam, za bwana mtume sallallahu kama chimbuko za sheria kama sehemu ya wahi vile vile tunapata farazi. haramu mandubu au sunna vile vile tunapata makru na tunapata muba kwa hivyo katika sera bwana Mtume Salla Allahu ikiwa ni sehemu ya sunna zake Mtume Salla vile vile tunapata hukumu za kisheria zikiwemo namna ya kuleta mageuzi katika maisha ya mwanadamu utaona namna Mtume Salla Allahu Alaihi Wasallam alivyoeishi Makkah kama tutakavyokuona siku za mbeleni alivyoeishi Makkah pindi alipoteremshiwa wahi namna alivyoendesha da'wa yake maka kwa malengo gani kwa njia gani na kwa taratibu gani na sisi kama waislamu tumefungika kwa njia hino kwa malengo haya haya kwa taratibu hizi hizi, hizi kuja nazo mtume sallallahu alaihi wasallam kwa hivyo ndani yake katika sira bwana mtume sallallahu tutapata hukmu ya namna ya kufanya da'wa katika mazingira ambayo hakuna Serikali ya Kislamu hakuna sheria za Allah subhana wa Ta'ala ambazo zimetabikishwa. Kwa hivyo ndiyo hali ambayo tunaishi leo. Kwa hivyo tutajua namna ya, ya, ya, ya kujikusanya na kufanya dawa. Vipi tufuate fanya dawa katika hali kama hizi? Vipi tufatuishi katika mazingira haya? Mazingira ambayo kwamba Uislamu leo haupo kivitendo. Upo katika vifua vya watu. Upo katika nafsi za watu upo katika watu kibinafsi binafsi watu wanatekeleza ibada zao wanaswali, wanafunga wanatekeleza ibada nyingine kama za haji na nyinginezo lakini hizi ni ma hukumu hizi zinafungamana na mambo ya kibinafsi kila moja za kutekeleza kibinafsi lakini kuna hali nyinginezo ambazo kama waislamu utawafaa kutekeleza baadhi za hukumu kama mujtamaa ambao hili jambo hakuna kwa hivyo katika hali hino Leo tutasema katika zama zetu hizi leo ndiyo sawa sawa na zama za Mtume Swalla Allaahu Alayhi Wasallam pindi alipoteremshwa wahyi alipokuwa maka Kwa hivyo tutajua namna gani alivyofanya Mtume sala Allaahu dawa yake na alikuwa na malengo gani katika dawa kama ile na zile hatua au steps zake alizochukua mpaka kuja kuleta mabadiliko hayo ikiwapoe e sisi totala kuishi na kuleta mabadiliko kama alivyoleta Mtume sallallahu na maswahaba zake basi ni tufuate sera ya bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam na itakatuweka wazi namna ya kufanya dawa kama alivyo fanya Mtume sallallahu dawa na akaweza kufaulu ndani ya miaka 13 mabadiliko yakaja Mtume sallallahu akagura kwenda Madina akasimamisha serikali ya Kiislamu akatabikisha sheria hukumu zikatabikishwa za kibinafsi na za kijamii aloiba kakatwa mkono alozina akapigwa mboko mwenye kupigwa mawe hukumu ya jihadi ikasimama na kadhalika kwa hivyo ikawa mabadiliko haya ya kutoka katika hali ambayo dawa inafanywa kibinafsi ki, ki, ki, kikundi mpaka kuja kubadilika kwa dawa inafanywa na daule sasa ni siri yake iko katika sera ya bwana Mtume sallallahu alaihi na maisha yake yalipokuwa Madina kama kiongozi wa Waislamu. Kwa hivyo kuna umuhimu wa kusoma sera ya bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam. Si sera ya mtu mwingine yoyote. hulu ni kiongozi wetu, ni Mtume wetu. Tumefungamanaishwa kiimani kumfuata, hatuna khiyari Kwa hivyo hii sera tutakoisoma ya bwana mtume صلى ndani yake tutafunguliwa ama tutapata ibra na tutapata hukmu za Kiislamu ya namna ya kuendesha maisha yetu katika hali hizi ambazo tuliokuwa nazo kama nilivyotangulia kusema kwamba sera ni sehemu ya sunna sallam, amba ya bwana mtume صلى الله عليه ambao ndani yake tupata misemo yake tupata matendo yake tupata na takriri zake na Allah subhanahu wa ta'ala asema Wama'atakumur rasulu fakhuduhu wama nahakum anhu fantahu Yale yote aliopeni mtume swalla salam chukueni na mutekeleze na yale yote aliwakata kumekeni na hapa kaja wama atakum mimi kaja kwa sighatu luumum ikaja ikakusanya kila kitu kwa maana kwamba kila kitu kilichowathieni Mtume Muhammad sallallahu ikiwa ni, ni, ni, ni aya za Qur'ani ikiwa ni hadithi zake bwana Mtume wa alaihi wasallam chukweni kama ni amri ya kutekeleza ya, ya lazima ya farazi mutekeleze kama ni amri ya kupendekezwa mustahabu basi mujipinde nayo kama ni amri ya kukatazwa haramu mujiepushe nayo kama ni amri ya makruhu mumependekezwa kuachana nayo basi mujiepushe kwa hivyo yale yote aliyapeni mtume swalla salam yachukueni na yale yote aliyowakatazeni vile vile tujepushe nazo vile vile kama sera kama sunna mwa mtume swalla tunawajibika kufuata kwa sababu Allah subhana wa ta'ala akasema vile vile katika sura tunisa aya tano akisema falaa rabbika لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما الله سبحانه وتعالى كما اكيهابا ومولا وامطوم وسلم الله سبحانه وتعالى افطفت yake akisema hakika hawakokuwa watu ni waamini hatutakuwa na imani hatutakuwa waamini wakweli حتى yuhakimuka fi ma shajara bainahum faka tumfanye الله عليه وسلم wasallam hakimu kwa wale yote yatakao tufikia matatizo yetu yote utesiwe tuu wote hukumu yote tunaoitafuta basi tumfanye mtume sallallahu alayhi wasallam wani hakimu kisha isitoshi fuma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadhaita kisha asihisi kile ambacho alotufunza mtume salla kuwa ni cha lazima basi ni lazima tujifunge nacho katika utekelezaji kama ni lazima kujiepushana au basi ni lazima tujiepushe nayo tusitie akili yetu tusitie matamanio ya fikra zetu na hawa za nafsi zetu bali tujifunge kikamilifu wala tusihisi uzito wote kwa yale ambayo amepitisha mtume salla na tujisalimishe kikamilifu hii ile vile akasema Allah Subhanahu wa Ta'ala katika suratul Ahzab wama kana li mu'mini wala mu'minatin itha qada Allahu wa rasuluhu amran an yakuna lahumul khiyratu min amrihim haiwi kwa mu'min wa kiume wala mu'min wa kike pindi anapopitisha Allah Subhanahu wa Ta'ala Ametoamrisha katika Qur'ani na Mtume Salla Allahu katika sunna zake na khiari katika jambo lile. Uone wewe una rai nyingine. Kwa hivyo sera kama sehemu ya sunna bwana Mtume Salla ambapo ndani yake tuwapata aqwali zake, misemo yake, tuwapata takriri zake, kukubali kwake na utapata afaali zake, matendo yake basi ni lazima tujifunge nayo. Sera ya bwana Mtume Salla am, si tarehe tu ya mtu yoyote. Ni tarehe ya kiongozi wetu, ya mtume wetu ambayo tumelazimika na tumewajibu kujifunga nayo kimatendo na kila kitu chetu. Kwa hivyo, e, kwa mtazamo huu kuna umuhimu leo watu kusoma sera ya bwana Mtume Salla. Na sikusoma kusoma tu bali kujifunga na mwenendo wa bwana mtume sws na sera yake bwana mtume sws haijawahi kutokea katika tarehe ya mwanadamu ama katika tarehe ya waislamu nisemwe kwamba waislamu waliwaifuishi pasi na sheria za Allah subhanahu wa ta'ala kutabikishwa juu ya mgongo za wa ardhi kama zama za mtume sws maisha yake alipokuwa maka, na wakati wetu huu kuanzia kuanguka kwa, kwa dola ya khilafa ya usmania mwaka moja na 1924 kwa hivyo utakujakuta hali yetu leo na mazila tunayoona na udhaifu tulio nao na ule uislamu kutezewa shere qurani kudhalilishwa mtume swalla alayhi wasallam kutusiwa haya tunayaona leo basi utakujakuta katika maisha, sallam, katika maisha ya mtume sallallahu alaihi wasallam yalikuepo hasa katika maisha yake alipokuwa makka walikuwa Waislamu ni wachache wanyonge wenye kudharauliwa wasiokuwa na, na, na, na haki yoyote uislamu hauthaminiwi hautekelezwi katika maisha ya mwanadamu lakini katika miaka yake tatu akiwa makka na juhudi alioifanya yeye na maswahaba zake na kujifunga na الله za Allah Subhanahu wa Ta'ala katika kufanya dawa ndio Allah Subhanahu wa Ta'ala atuambia sisi qul hadhihi sabili ad'u ila Allah 'ala basira ana na manittaba'ani sema tumesalaaambiwa waambie hii ni njia yangu hii ndio njia yangu ya dawa alioifanya mtume swalla na leo fanya sallam akiwa Madina. Akiwa maka afanya dawa akiwa katika hali ambayo ni nyonge. ye na masahaba zake wachache Uislamu ukaanza na kupata nguvu kidogo kidogo mpaka miaka tatu mabadiliko yakaja ya kuwa ni makubwa. Nao ni hijra bwana Mtume sallam kutoka maka kwenda Madina. Kiasi ya kwamba leo tarehe ya Kiislamu ikaifua hijiria ikafungamanishwa na kubura kwake Mtume Salla Allahu Alayhi kutoka maka kwenda Madina. Kwa nini? Kwa sababu mabadiliko yalikuwa makubwa. Maisha alyoishi Mtume sala Allahu Alayhi na maswahaba zake katika Uislamu na maisha alyoishi Mtume Salla Allahu na maswahaba zake katika Uislamu Madina ni baina ya mashariki na magharibi. tafauti kubwa ilipatikana Huku wanyongo kule wana heshima wao ndio watukufu wao ndio mabwana hivyo katika hali hizi zileo tunaoishi ikiwa tuna mazingira ni mabaya machafu watoto wetu wanaharibika jamii ni muovu ni mchafu makatazo ya Allah subhana wa Ta'ala leo yamekuwa ndio kawaida ya watu kuishi nayo ikiwa ni riba ikiwa ni jambo la kawaida ikiwa ni zina ni ni fashion na mengineo, na mengineo ambayo tunayoona leo na hivi kuta, Mtume صلى الله عليه وسلم wa kwa sampuli kama hizi tunaoishi leo kitu gani alichokifanya yeye صلى الله عليه وسلم akaleta mabadiliko kiasi hicho kwa hiyo ndokasema kuna ulazima leo waislamu wasome sera wa ya bwana mtume sallallahu alaihi wasallam namna alivoleta mageuzi katika jamii namna alivyoweza kusimamisha sheria za Allah subhanahu wa ta'ala namna alivyoweza kuasis dola ya kwanza ya kiislamu Madina namna alivyoweza kubadilisha hali ya unyonge na udhaifu kwa, kwa hali ya utukufu na heshima yote utaipata katika mafunzo ya sira ya wanamtume sallallahu wa alaihi wasallam Mbali na kuwa sisi e, si kama waumini wa Kiislamu tunawajibika kumpenda mtume sallallahu wa alaihi wasallam Na utampenda vipi mtume sallallahu wa alaihi wasallam ikiwa humjui Na utamjua vipi mtume sallallahu alaihi wasallam ikiwa hujasoma sira yake mtume sallallahu wa alaihi wasallam Bwana mtukufu wa watu, mtukufu wa viumbe. Ambao leo sisi tunasibishwa na yeye. Tuitoe sisi ni ummati wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Vipi kisha hatumjui? Vipi kisha kumfuata? Na uwezi kumfuata mtu wala kumpenda mtu mpaka kwanza umjue ni nani huyu Bwana? Aliishi vipi maisha yake? alitekeleza vipi amali zake ikiwa ni amali zake za kibinafsi ibada zake mafungamano yake na Mola wake au mafungamano yake na nafsi yake alikula vipi alikunwa vipi alijisifu vipi na akhlaki njema alivaa vipi mafazi yake mafungamano yake ye na watu wengine maisha yake na jirani zake maisha yake na watu wengine muamala watu wa kibiashara maisha yake jumla alioishi nje ya nyumba yake aliishi vipi? Hatujui. Kisha ita vipi kwamba twampenda Mtume sallallahu alaihi wasallam? Kwa hivyo vile vile kama waumini tunawajibika kumpenda Mtume sallallahu alaihi wasallam. Eh na kumpenda huku ni lazima kumjua namna alivyooishi maisha yake namna alivy al, al, alivyopeleka mambo yake kijumla kama baba kama dai kama kiongozi wa kikundi kama kiongozi wa serikali na kadhalika na kadhalika ili tuweze kusema kwamba kweli tumpenda mtume sallallahu alaihi wasallam na mapenzi haya alhamdulillah yanazhirika kwa sura tafu tafu katika msomo wa Islam yalizirika wakati wa masahaba zake mtume sallallahu alaihi wasallam wakajifunga na maisha yake mtume sallallahu alaihi wasallam kumhudumia kukaa naye kumsuhugu kuwa karibu naye kumtetea kuwa tayari kufa kwa ajili ya mapenzi yake sallallahu alaihi wasallam na mengine ambayo yalikuwa kwa hiniya muhbah lakini kwa sababu mtume sallallahu na wao akifanya siku moja abdullah ibn umar allahu anhuma mtoto wa umar alipita sehemu na wenzake sehemu mabofu pako wazi kiwanda kama kiwanda hicho akafika sehemu akainama anainama hakuna lolote akainama wakapita akainuka aka tena mbele wenzake akamuuliza mbona tukuona unainama shekhe kunani akasema hapa kulikuwa kuna mti hapa hapa kulikuwa kuna mti hapa na kila tukipita na mtume so salam alikuwa kuinama hili jambo si jambo la kisheria kuinama ukiona mti ni jambo la kimaumbile uwezuku kupita mahali tagala mti linyeshuka ukatumia nguvu zako utaumia lakini kwa njia ya bala mtume swalla so na katika mti ule kwa kuna tagali lilo inama chini kwa hivyo kama mtume sallallahu kila kipita iwe inama naku, kuzunguka, ama na kuzunguka kama kuupita ule mtaga na kuzunguka upande wa pili tuwasalima shakufa mti haupo tena lakini kwa mapenzi ya mtume sallallahu alaihi wasallam ibn umar pale hakuna tena mti uo inama hawa ndio watu walio pata ya imani Hawa ndio watu waliompenda Mtume sallallahu alaihi wasallam kidhati. Kwa sababu hawa ndio watu walomjua Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa hivyo sisi kama Waislamu twasema twampenda sallallahu alaihi wasallam kwa sababu ni sehemu ya imani yetu. Na kuondoka maswahaba wakaja tabeena wakaonyesha mapenzi yao. Wakafanya juhudi yako hifadhi hadithi walizopokea kutoka kwa maswahaba kwa ajili ya mapenzi ya mtume sallallahu alayhi wasallam na wao wakawafundisha tabaka ilokuja baadaye watu wakawa na hamu na pupa kujua maisha ya mtume sallallahu matendo yake na takriri zake wako wanafanya bidii kuzihifadhi hadithi za bwana mtume sallallahu alaihi wasallam mpaka kuja kukusanywa na muhaddithin wa wa waliokuja katika ee, karne ya pili na kuanza kukusanya hadithi kwa sababu katika ee, zama za 70 za za khaswa wakati wa mwisho mwisho ama katikati ya mwisho ikawa fitna imeingia na watu wakaanza kutunga ama kumzulia mtume sallallahu alaihi wasallam baadhi za hadithi ambazo hakusema wala hakufanya kwa hivyo ikawa ni juhudi kubwa ile kuja baadaye kuja kuhakikisha kwamba wanakusanya misemo ya mtume sallallahu alaihi wasallam wanakusanya matendo aliyotenda na kadhalika wakaona nukuu kuwa kutoka kwa watangulia kutoka kwa leo leo kutoka kwa masahaba kutoka kwa mtume sallallahu alaihi wasallam na hiyo ndo hali ilivyopokea sira ya bwana mtume sallallahu alaihi wasallam kwa sababu sira bwana mtume sallallahu alaihi leo tunaona katika kitabu labda katika rahiqul maktum na mingine katika vitabu vingine vya sira ambavyo vimeandikwa kama ni story lakini asili ya sira ya bwana mtume sallallahu alaihi wasallam iliyohifadhiwa kwa njia ya hadithi ama mapokezi ya hadithi maswahaba waliokuja kumwona mtume sallam wakamsikia akisema na matendo yao matendo ya mtume sallam na takriri zake ikawa wao wana wanukulia wanukul, wale waliokuja baada yao ambao ni tabiina na vile vile wakiwaeleza wakiwa sifa zake mtume alikuwa vipi kwa hivyo kwanza sera ya bwana mtume ilikuja kwa sura ya Ma, ma kama vile ma... hadithi nyingine zozote kisha ee... wakaja muhadifina kupokea zile hadithi wakaika katika milango hizo hadithi wakaanza kuziweka katika milango milango ya tahara milango ya swala milango ya maghazi vita alofu alofu nani mtume sallallahu alaihi wasallam hiyo ndio chimbuko ya kuja kuandikwa vitabu vya sera tunavovijua leo lakini kwanza ilikuja kwa njia ya kukusanywa eh, hadithi zake bwana mtume sallallahu alaihi wasallam yale ambayo yanamhususu yeye katika maisha yake namna alivyoishi yale ambayo yanamhususu sifa zake yeye sallallahu alaihi na zote zikaja kwa sura ya hadithi ambazo kisha baadaye muhaddithina wakaja kuzikusanya na muhaddithina hawa waanza kuweka milango na milango na milango kwa majina tofauti tofauti. Kwa hivyo sera ikaja kwa mlango ya maghazi kama vile e, e, kina Bukhari katika kitabu chake cha ch, ch, sahih al-Bukhari utakuta kuna mlango ya maghazi ambao ndani yake ndio hadithi zinahusiana na Sera za mwana mtume sallam vita vyake alaopigana katika maisha yake e, Madina na kadhalika. Kwa hivyo ikaja kwanza kwa sura kukusanywa hadithi kisha muhaddisi na hawa wakaika milango milango na kadhalika. Kisha eh ndio kaja wanavioni ambao wakaja kukusanya kus, kus, hadithi hizi na wakaandika hasa maisha ya Mtume wa salam vitabu ambavyo vikawa ni khaswa kumzungumza Mtume swalla salam maisha yake ye kutoka kuzaliwa kwake kupewa wahi maisha yake ya utume maisha yake kabla utume. ya utume maisha yake ya utume makkah maisha yake kugura kwenda Madina mpaka kufa kwake sallallahu alaihi wasallam. Mm Hivyo -hmm. ndo vitabu vikaja ee, na wanavyoni wa, wa, wa, wa, wa sera tofauti tofauti ya kiwemo Muhammad ibn Ishaq ibn Yasar ambaye amekufa mwaka ee, mia mwajana, hamfina, tatu Kitabu chake mashuhuri kikiitwa Kitabu al cha Ibn Ishaq. Hicho ingo katika kitabu cha kwanza cha sera Ambapo wakaja wanavyoni wengine wa sera wengi wakafuata na kupokea ama wakaja kukusanya ama kuandika vitabu vya sera kwa mujibu wa mapokezi yale katika kitabu hichi kitabu almaghazi cha ibn ishaq vile vile katika wale wa, wa awali waliokuja kupokea ni muhamad ibn umar ibn waqid alwaqidi ambaye alikufa katika karne ya pili na yeye vile vile akaandika e, mapokezi ya masera kwa nabii mtume sallallahu kupitia mapokezi ya hadithi ambapo baadaye wakaandika vitabu vya sera wengine kwa kufuata vitabu hivi ambao ndio vya mwanzo vitabu vya sera ambao ukiviona kiv, havikuja kueleza kama vilivyoelezwa vitabu vya leo bali zinkaja kwa sura vya hadithi kwa sikia hadithi imepokea kwa fulani kwa fulani kwa fulani mpaka kwa sahaba kwa kwa mtume mtume alisema hivi au mtume alikuwa kusepo hivi au mtume shafii yake alikuwa kusepo hivi zote zilikuja kwa njia ya hadithi kisha baadaye ndio wakaja muhadithi na wengine mashuhuri wakaja akaandika vitabu vya hadithi ambavyo leo tunaviona leo kwa sura hizi e, ibn Hisham na wengineo Wakaandika kwa sura ambapo vinasomeka kama E, kitabu cha maisha ya mtu na wakawa wanatia dalili za hadithi ambazo wanategemea kutoka kwa kitabu ambacho tumefitaje vya awali. Kwa hivyo cha msingi ni kwamba sera ni sunna ya bwana mtume au ni sehemu ya sunna ya bwana mtume ambao tunawajibika kujifunga nayo. Inshallah katika suku za mbeleni leo ilikuwa nataka to, tuzungumze tu e, utangulizi au ufunguzi kuzungumzia sera ni nini na kwa nini tu some sera kwa nini tuweke darasa ya sera siku za usoni insha Allah e, tutaanza kuzungumza e, maisha yake Mtume sallam kutoka kuzaliwa maisha yake kabla ya kupewa utume maisha yake ya baada ya kupewa utume na haswa ibra na mazingatio tutaangalia Mtume sallam maisha yake maka baada ya kupewa utume ndani yake kama walivyosema tutapata hukumu za kisheria Mtume alifanya dawa alifanya dawa na maswahaba zake ki kama kikundi Hino ni dalili ya kisheria kuonesha uwezekano ama uwe, uh, kujuzu kuepo kwa vikundi vya kufanya dawa leo kuna makundi ya dawa kuna dalili katika Qur'ani na dalili katika Sunna bwana Mtume sala amwote apata katika sera ya bwana Mtume sala. Na kuta namna aliyofanya dawa Mtume sala ni dawa maalum akajifunga nayo miaka yote 13. Juu ya mateso aliyoteswa na e, kutaka kuuliwa hako ondoka nje ya hatua za kisheria na Allah subhanahu wa taala namna ya amali amalili ya kidawa mpaka kuja kujakuweza e, kugura na kusimamisha serikali kwenda e, Madina. Kwa hivyo mazingatio tutaangalia zaidi katika utume wake Mtume Muhammad Mka na Mwenyezi Mungu akituwezesha tutakuja kuzungumza marhala ya baadaye Mtume sallam kugura kwenda Madina na maisha yake Madina na ghazawatu alopigana Mtume sallam na futuhat zake e, baada ya maisha yake kuwa Madina kama kiongozi miaka kumi ya, ya maisha yake ya Madina Uh, kabla sijamalizia uh, mpangiliwa wa, -wa darasa yenyewe itakuwa inshaallah nitazungumza dakika tano ishirini nusu saa kisha tutatua nafasi ya maswali kama mtu atakao na maswali lakini atakao na yale tulizozungumza sio maswali ambayo yako nje ya mada kwa hivyo inshallah kuanzia wiki ijayo doktora za rasmi maisha ya mtume sallallahu alaihi wasallam au sira ya bwana mtume sallallahu alaihi wasallam na kwa kabla atakavyotuwezesha allah subhanahu wa taala ndivyo tutakavyofikisha inshallah ntato na fasio labda swali moja mbili kwa sababu ni Ya, na Naam. Um, ndiyo leo kuna makundi tofauti tofauti ya kidawa. Na kila mmoja analingania kile anachokilingania na kile anachokiamini kitaleta mabadiliko katika maisha ya waislamu na italeta aiza na utukufu kwa waislamu na uislamu. na tukasema kwamba tutakuja kuona katika sera bwana Mtume Muhammad sallam namna alivyofanya yeye dawa na masahaba zake kama kikundi na kwa kupitia kwa sera yake miaka hii 13 maka ndo tutapata manhaji yake aliyotumia yeye tarika yake Mtume sallam aliyotumia yeye ambao sisi kama waumini wake ni lazima tujifunge nayo na manhaji ambayo kwamba ee aliweza kuleta mageuzi na mabadiliko makubwa kwa islamu. na namana jambo alifunga kikundi chake kwa mujibu nayo ulinganizi yake ukawa unafuata njia maalum mpaka kuja kufika e, kuleta hayo mabadiliko mpaka kuja kufika kusimamisha sheria za Allah Subhanahu wa Ta'ala kusimamisha serikali ya Kiislamu kwa hivyo ikiwa kweli sisi tutakuwa na makundi basi makundi haya kihakika yafaa kujifunga na manhaji ya nani ya bwana mtume swalla Allahu hatuwezi kueleza kwa uwepesi na kwa urahisi leo manhaji kwa sababu tuta inshallah taizungumza katika usuluru huu wa darasa za sera namna alivyotekeleza mtume swalla dawa yake mpaka kuweza ku uh, kufaulu na kusimamisha serikali ya Kiislamu Naa. No. Naa. No. Naa. No. Naa. No. Naa. No. Mumin Mumin waislamu wote wamekuwa wamekuwa wamekuwa wamekuwa wamekuwa wamekuwa wamekuwa wamekuwa wamekuwa wamekuwa wamekuwa za imani na vile vile anatekeleza maamrisho na makatazo ya Allah Subhanahu wa Ta'ala yaliokuja kupitia kwa wahi aloteremshiwa Mtume sallallahu alayhi wasallam kwa hivyo ikiwa yote kujisifu kwa ni muumini wa kweli ni kwamba katika kuamini kwa kukule kuna kulazimu na wewe utekeleze yale yaliokuja nayo Mtume sallallahu alayhi wasallam sasa katika yale yaliokuja nayo Mtume Muhammad ndio e, kuna yale ya imani na kuna yale ambayo yanofungamana na, na matendo yetu ahkamu hukumu za sheria Kwa hivyo baada ya kumwamini Mwenyezi Mungu na mtume wake na vitabu vyake na mitume na siku ya mwisho na kadar basi na kuna na kutekeleza haitoshi kujiita wewe ni muumini kwamba umeamini yatosha bali lazima utekeleze yale aliyokuja nayo Mtume sallallahu alaihi wasallam na yeye anaofungamana na matendo yetu ya kima, ya kila siku katika maisha yetu. Na kumfanya Mtume sallam ndiyo kiigizo chako. Kwa sababu kila kitendo chako kina hukumu katika Uislamu. Mwenyezi Mungu akasema wanazalna alika alkitaba Tibiana likuli kulli shay. Tumekuteremshia wewe Mtume Swalla Allaahu Alayhi kitabu ambacho kwamba amba, kina ufafanuzi juu ya kila jambo. Hakuna kitu kimewachwa katika Uislamu. Na suna zake Mtume Swalla zimekuja kufafanua Qur'ani. Kuhusisha kufunga na kadhalika. Kwa hiyo zaidi na kwa ufafanuzi aya za za Qur'ani. Kwa hivyo hakuna kitu ambacho wafaa kufanya katika maisha yako haya ya ulimwengu hakuna hukumu ya uislamu yataka kama muumini kabla hujafanya jambo ni ujue hukumu yake je hili jambo kwangu mimi ni faradhi kama ni farazi huna khiyari nalo kama ni farazi ni ni wajibu kufanya na usipofanya unapata madhambi na kama ni jambo ambalo umekatazwa nalo na, na ni jambo la kukatikiwa huwa ni haramu. Kwa hivyo kabla hujatenda ukijua hili jambo ni haramu ujiepushe nalo kwa sababu ukifanya unapata madhambi ukijiepusha unapata sababu. Na kama jambo lenyewe Allah Subhanahu wa ta'ala na mtume wake amelisisitiza kulifanya Pasina kulifanya lazima. Kwa hivyo ukilifanya unapata thawabu usipofanya upate thawabu ndio haya yale ambayo tunasema ni sunna ni mandub mustahab na kuna yale ambayo umependekezwa kuachana nayo ambayo ni makruh ukifanya hupati madhambi lakini ukiwacha wapata thawabu na kisha kuna mwingine ni mubaha ukifanya hivi ni sawa ukifanya vile ni sawa kwa hivyo kama muumini baada kumwamini Muhammad kuwa ni mtume wako na kiongozi wako na kiigizo chako lazima umfuate katika matendo yako lakini sisi ni wanaadamu, mara kwa mara twakosa twogafilika tuathirika na mazingara twasukumwa na hawa za nafsi zetu na misukumo ya kiulimwengu na misukumo ya watu bila shaka tunakosa kile ambacho umewajibika kufanya saa nyingine hufanyi au nafanya kupitisha wakati kama kwa mfano tumefaradhishiwa kuswali swala za, za faradhi tano tena kwa wakati wangapi hawaswali nani waislamu mtu asiye koi ni waislamu imani zao ziko pale pale wana Allah subhanahu ta'ala ni muumba mbingu na ardhi na muumba kila kitu Wilivobaki ni viumbe na Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni mtume wake tena ni wa mwisho na ameteremshiwa kitabu cha Qur'an ambalo ni maneno yake Allah subhanahu wa ta'ala na hilo Hawanashaka na mitume iliyotangulia na vitabu vilivyotangulia Hawana wanaamini malaika na siku ya kiyama na wanaamini qadar khairi na shari kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala lakini kwa urobi naadamu wao hughafilika mughafala ambao wahitaji watu kukumbushwa na kukumbushwa huku kuna hali tofauti watu kukumbushana kuna kukumbushana kibinafsi ndugu yangu mwanangu mzee wangu jirani yangu na kukumbusha kibinafsi bwana kuna swala za farazi kuna Aisha hiyo yaja twende tukaswali kuna kazi ya makundi kukumbushana kusimama na kuamrisha mema na kukataza maovu yakiwemo mtu kusali na kadhalika na vile vile kuna dauri ya serikali ambao kwamba kukumbusha kwake inatumia nguvu kwa hivyo kama wanadamu tutasahau tukagafilika lakini lazima tuwe tukikumbushana leo haya tunayoona Je tujiulize yale machafu yanayofanywa mambo ambayo ya ajabu mambo katika mita yetu ilikuwa hakuna je sisi kama sisi kama waislamu tuwakumbushana hawa ni vijana wetu tuwaone yale ambayo yanaofanywa lakini tungua kama hatu yaoni hatuoni maovu hatusiki maovu hatusemi juu ya maovu ndo mambo ya kithiri makundi yafaa yafanye dawa kulingania kuondoa haya machafu lakini yote haya uwezo wao ni mchache uwezo wa kihakika kuondoa matatizo haya ni kuwepo kwa serikali ya Kiislamu ambayo itasimamisha sheria za Allah Subhanahu wa ta'ala serikali zilizoko leo haziiangali hazithamini sheria za Allah Subhanahu wa ta'ala wao wana kanuni zao wana freedom zao wana mambo ambayo ndiyo misingi ya michafu ya uchafu tunaona leo katika jamii zetu tulizania kwa sababu sisi ni waislamu na mitaa ya Kiislamu tutahifadhika na mambo ambayo leo toaona yametufikia mpaka milangoni mwetu na twashindwa kuzuia Ndiyo kuna watu binafsi wanazungumza kuna makundi labda yanazungumza lakini bado hakuna mkono wa nguvu unaofaa kutekeleza nguvu zake ili kuzuia munkarati kama hizi. Kama hata kama ni munkarahi. Jumatani matatizo haya. Nasikia kwa machache. تصميمه هפה ان شاء الله وطاقه الجاي اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ربنا هب في الدنيا حسنة وفي الاخره حسنه واقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا نستغفرك ونتوب اليك